Sta 28. Enigma otidiei de George Călinescu Nu vreau testament, se indignă bătrânul. N-am murit să-mi fac testament. Ce trebuie să știe și alții cei dau ei pe fetiții? Am pus 300.000 de lei la o parte din vânzarea caselor. Aglae o să aibă casa asta și ce-o mai fi să nu spună că n-am grijă de nepoți? O să aibă târziu încolo când o ai muri și eu. Dar otilichii vreau să-i dau acum să nu știe nimeni decât dumneata. Ți dau dumitale să-i pui la bancă pe numele ei în secret. Bine, Costache, și așa e bine. Chiar mai bine, fiindcă nu se mai face discuții. Așa că, bătrânul trase un fum de țigară, fetița are zestrea ei. Foarte frumos! Și când ai de gând să-i dai la bancă? Bătrânul făcu un semn speriat lui Pascal Opol să tacă, îl trimise cu gestul la fereastră să privească în curte, ceea ce acela făcu însă cu obișnuita lui demnitate. Vino încoace, șopti bătrânul. Pascalopul se apropie de canapeaua pe care fusese aruncat o saltea. Bătrânul apucă un colț al saltelei dinspre perete și îl rugă din ochi pe moșel să tragă și el. Moșerul trase, răsturnând puțin pe moș Costache, care nu voia să se dea jos de pe canapea când îndărădnicia unei cloști, și descoperi un pachet de jurnal legat cu sfori. Îl trase afară și îl dădu bătrânului. Acesta îl desfăcut mulțumit, umplându-și plapuma cu sfori cârpite și de jurnale și scoase trei pachete de bagnote legate și ele cu sfori. Ăștia sunt, murmură bătrânul, examinând atent cotoarele, cu teama să nu se fi rupt ceva. Foarte bine, Costache. Mă duc la banca mea cu care lucrez, bancă solidă, pun să deschidă un cont discret și ți-aduc mâine scrisoarea băncii, adresată Otilii, ca să nu mai fie nicio încurcătură." Nu, nu, nu acum!" protestă Costache, spre surprinderea moșierului. Mai am să primez niște bani și vreau să-i ducem odată. Poate că o să merg și eu, nu e nicio grabă. Banii ăștia îi țin aici cu mine, să nu mă fure și ăștia. Tu singur știi unde sunt." Când îi vedea eu că nu-mi e bine, îți fac semn și tu ei iei și faci ce să fie cum zici tu, Costache, spuse Pascalopol deziluzionat. Însă cum îți închipui tu că pot eu, oricât am fi de prieten vechi, să vin să iau banii de sub saltea dacă, doamne ferește, ai fi bolnav? Când ți-a fost rău, a fost aici pază militară în regulă. Doar cumva să-mi dai o scrisoare ca ai în depozit de la mine atâția bani ca să-i pot sustrage de la... de la succesiune. Și apoi și asta e suspect. A, eu nu intru deloc în combinație. Doar mă fac purtătorul sumei la bancă. E mai sigur că o dragă. E și mai onorabil, mai potrivit pentru delicatețea fetei. Cum o să conving eu să primească de la mine o sumă de bani când cu nimic nu pot să o conving că sunt într-adevăr a ei? Doar să-i spui și ei. Nu, nu, fetița să nu știe. Să afle și ceilalți și să-i spună vorbe grele. Atunci, mușcostache Costache medită multă vreme, sugând din țigări, apoi părucă un vins. Am să ți dau mai târziu să-i număr odată să-mi fac bine socotelile, dar ți dau mâine, poi mâine când mai treci pe aici. Îi știu unde sunt, ai sub saltea. Acum mă simt bine, sănătos, poate găsesc la hori să fac și eu casă cum știu. Bătrânul își legă din nou hârtiile în jurnale și sfori și depuse pachetele sub saltea cu ajutorul lui Pascalopul, care după puțină vreme, ne mai având niciun rost, dădu să plece. Când deschise ușa, se izbi piept în piept cu stănică. Mușcul ăsta chei zbugni. Ce tot pândești dumneata pe la ușă? N-am nevoie de spion în casă la mine. Fiecare să stea la casa lui. Ce, poate crezi că am bani în casă? Stănică făcu un gest jignit privind cu înțeles spre Pascalopul. Vezi cum ești dumneata, iubite, unchiule, fiindcă, pot să spun, îmi ești ca un adevărat unchi. Am slăbiciunea asta. Adineaur, picai. Dar tocmai adineaur, să văd ce faci. Doar oameni suntem, nu sălbatici. Dar vezi, eu nu mă supăr, din potrivă. Voiciunea dumitale e semn de sănătate. Jos, doctorii idioți. Dă-te jos din pat mai bine să mergi la plimbare, să-ți pui oasele în mișcare, să bei un pahar de vin bun. Dar poate nu te înleznești, n-ai bani în casă. Se întâmplă, te împrumut eu cu toată sărăcia mea, îți fac eu rost, doar dumneata ești cel mai solvabil om de pe lume. La cuvintele acestea, aprehensiunea zugrăvită pe fața bătrânului se șterse în bună parte. Când nu o a trebuit, o să și cer, se văi el, că n-am bani în casă. Decât ce a fost în cutie, o să-ți cer eu, dacă noi putea să merg în oraș. În loc să răspundă, stănică se întoarse spre Pascalopol și zise: Domnule, ce toamnă superbă, Altă dată pe vremea asta Totul se schimbă, până și climă.” dar moșierul făcu un semn de adio cu bastonul și ieși pe ușă. Întrăsură, Pascalopol medită lung, cu bărbia rezemată de mânerul de argint al bastonului, care înfățișa capul unui ogar. Purtarea bătrânului era ca întotdeauna generoasă, sentimentală, însă plină de întortochiere avarițioase în latura materială. Se putea foarte bine întâmpla ca Costache să moară înainte de a se fi decis să facă o situație fetei. El, Pascalopol, ținea la Otilia până la sacrificiu și se bucura de afecțiunea neanalizată, dar sigură a ei. Ar fi vrut o soție, ar fi vrut o fică sau ceva între aceste două ipoteze, care să-i asigure dreptul de a o păstra. Prin capul lui Pascal Opol trecea chiar și extravaganda ideea unei căsătorii numai de formă, protectoare, cu toate libertățile pentru Otilia. Ar fi putut cel puțin și la braț odată pe săptămână cu o fată așa de grațioasă. Însă cum ar fi fost cu putința acum, în împrejurarea că bătrânul ar fi murit, să se ocupe de Otilia fără jenă din partea acesteia și fără bârfeală din partea altora? Dacă Moș Costache nu-i lasă nimic fetei, el, Pascalopol, nu putea să o crotească și să o întrețină ca pe fica lui. Nu putea să-i facă nici măcar acele caprici pe care i le satisfăcuse în calitate de vechi prieten al casei, fiindcă Otilia ar fi simțit caritatea și ar fi voie să trăiască prin propriile mijloace s în căsătorie ar fi fost un mijloc nedelicat, poate că Otilia exasperat. Iubitoare de lux ar fi primit în cele din urmă, dar mereu cu sentimentul constrângerii. El, Pascalopol, nu și-ar fi putut da seama atunci dacă Otilia iubea cu adevărat sau nu mai accepta asistența lui acoperită. mai libera, având o zestrea ei, prietenia sau iubirea fetei era mângâietoare. Atunci o putea chema oricând în casa lui, ca și în vizită, deoarece ea n-ar mai fi avut bănuia la constrângerii prin caritate. Costache vrea cu tot din adinsul să-i dea banii Otiliei. 300.000 o sumă considerabilă. Chiar și 100.000 de, de lei ar fi ajuns pentru ea, fiindcă doar avea să se mărite. 100.000 de, de lei, cu 5% dobândă, face un venit anual de 5.000 de franci, suficient pentru o fată ca Otilia, care poate da și lecții de pian. Dar dacă bătrânul o amână mereu și moare într-o noapte și vine aglai și găsește banii, ce om, ce om costache ăsta? Pascal por se duse de-a dreptul acasă, își puse halatul chinezesc, ceru o sticlă de vișii, pe care îl îndulci pe puțin sirop, se plimbă prin casă, cântă puțin din flaut cu întreruperi, menuetul din dedur, divertimento de Mozart, apoi trecut la registrele lui, le consultă bine, iar se plimbă cu mâinile la spate, lovind palmele una de alta, în preada celor mai adânci preocupări, umplu din nou un pahar de vișii și trecu hotărât la birou, în fața mașinii de scris, cu care început să bată următoarea scrisoare. București, 9 octombrie 1910 Honor Banca Agrar, LOCO Vă rog în chip absolut confidențial să deschideți un cont la banca dumneavoastră pentru domnișoara Otilia Mărculescu. Virând în creditul acestui cont, prin debitul contului meu, lei 100.000, de depozit căruia îi veți acorda per același procent de 5% ca și depozitului meu. Îmi rezerv dreptul de a vă comunica data când veți putea plăti dobânzi sau acorda retrageri de capital posesoarei fondului, pe care nu o veți aviza până atunci. Originea creditului rămâne strict secretă. Voi avea onoarea de a vă da unele rămâniri personal. Cu deosebită stimă Leonida Pascalopol. Leonida trase hârtia din mașină și o iscăli cu mâna, o puse în plic, scrise adresa, apoi puse plicul deoparte. Lua apoi o altă foaie de hârtie, o în mașină și scrise. București, 9 octombrie 1910 Onor, Banca Agrara, loco. Vă autorizez prin aceasta, la data când dispozițiunea vă va fi comunicată de mine personal sau delegatarul meu, să avizați pe domnișoara Otilia Mărculescu de existența la banca dumneavoastră a creditului de 100.000 lei și să plătiți procente sau chiar să-i înapoiați depozitul, care îi aparține îndeplină proprietate, ca fiind făcut din sume numai încredințate mie, care însă i aparțin de drept. Cu deosebită stimă, Leonida Pascalopol. Pascalopol făcu alt plic, sună feciorul, îi dădu-ntâia scrisoare să o ducă la bancă și ordonă să cheme pentru a doua zi pe avocat. Apoi își luă flautul, se așeză turcește pe sofa, sub candelă și cântă cu mai multă râvnă menuetului Mozart. O zi, două după aceasta, moșierul trecea din nou pe la bătrân și îl ruga să o lase pe Otilia să se plimbe cu el la șosea ca să o distreze puțin după atâta îngrijorare. Mai mult în glumă, Pascalopol întrebă pe moș Costache. Hei, când mă chem să-mi dai zestrea Otiliei? Te chem, te chem!" zise Costache cu ochii în jos, răsucind țigări. Măi, Costache!" glumi Pascalopol. Ție ți-e frică să scoți banii din mână?" Tu n-ai auzit că oamenii care își fac o din viață sau de veci nu mor curând? Scapă de o grijă, trăiește și tu ca un om tânăr. Dau, dau, bombăni bătrânul. Ceal ei e pus deoparte. Asta așa e, zise Pascalopol gândindu-se la contul de la bancă. Costache zâmbi satisfăcut, crezând că e vorba de pachetul de sub Între Întrăsură, moșierul lua o mână între mâinile sale și vorbi așa semi, semi serios. semiserios. Am să-ți fac o comunicare, cu totul confidențială, cu condiția să-mi făgăduiești că nu vei spune nimic nimănui. Costache e un om de ispravă, cum așteptam și a făgăduit să spună la bancă, prin intermediul meu, o sumă de bani mai mult decât bunicică. De casă n-ai nevoie de surpături de cele. În chipul acesta nu te cu Cocoana Aglae și nimeni nu face nicio opoziție neștiind de existența banilor. Mi-a făgăduit, îți zic, dar știi cât e de greu e Costache, deși are o inimă bună. Totuși, am smuls un cont bun, încă o dată te rog să nu-i spui nimic lui, nici nimănui altfel striși totul. Am căpătat de la el 100.000 de lei cu însărcinearea de a-i pune la bancă pe numele dumitale. Nu te vei folosi de ei deocamdată, fiindcă dacă vede lumea că ai bani, intră numai decât la bănuiel și îi bate capul lui Costache să nu-ți mai dea nimic, dar îi vei folosi exact în momentul când îți va lipsi sprijinul altora. Deci, ești o fată independentă cu zestre deloc neglijabilă. Ce nu poți cumpăra cu 100.000 de lei? O moșie strajnic Acum poți să să-ți fac curte ca orice pretendent. Adaugă păscalopol galant sărutându-i mâna și pe o parte și pe alta. Acum ești o partidă bună. Dacă nu mă mai vrei ca pretendent, rămân bunul prieten al dumitale de totdeauna, cu care nu te fie să faci escapade. Poți fi pupila mea. Putem să ne aventurăm în lume cum am mai făcut. Nu mi-ai datora nimic, fiindcă ai avea atâția bani cât îți trebuie pentru întreținerea grația săi persoane. Ești mulțumită? Bietul papa, a zise Otilia înduioșată, știam eu că el e un om bun, nu-mi trebuie niciun ban, dar îmi pare bine că se gândește la mine. De seara am să-i la pian. Acasă, Felix ședea cu capul în palme la masă în fața caietului în care scrisese preocupat, ca și pascalopol de problema Otiliei, următoarele rânduri. Am jignit-o pe Otilia, vorbindu-i mereu de protecție și de bani. Nu trebuia să fiu așa de orgolios de averea mea pe care n-am meritat-o și să scot ochii lumii cu ea. Trebuie să mă port modest, discret, spre a nu scoate în evidență situația critică a Otiliei. Trebuie să-i spun adevărul pentru că am nevoie de prezența ei." Nu știu ce am să mă fac cu Costache ăsta," zicea Glaia la masă, unde erau adunați toția ei, inclusiv stănică. Niciodată n-am fost supărată ca acum." Moare, doamne, ferește, mâine, că și la altceva nu te poți aștepta, când un om a căzut odată lovit de Dambla, și eu nu știu deloc cum stau lucrurile lui. El, avându-l localul lui Iorgu, ce-a făcut cu banii, unde îi ține, dacă i-a pus la vreo bancă? Cine știe, ori îi ține în casă și fură cineva în zăpăceală. Pe Marina nu pun eu temei, e în stare să și fure, am mai prins-o eu. Te făceai tare și mare, domnule, zise Aglaie către stănică, că a toate și văd că n-ai făcut nicio ispravă. Recunosc, spuse Stănică, modest ca niciodată, n-am putut să aflu nimic. Pe urmă, aș vrea să știu și eu, a făcut un testament, n-a făcut, de unde să iau eu testament dacă el nu spune nimic, dacă nu-l găsesc sau îl fură cineva. Atunci, dumneata, mamă soacră, zise Stănică, fiind unica moștenitoare de drept, ei tot, vreau să zic tot ce se vede lasă mă în pace!" se răstia glae și când stănică era vinovat de lipsa testamentului. Că nu mă închipui că o să aibă neobrăzarea să o lase pe mâini străine, dar banii bănișorii pe care i-a cules el vânzând bunătate de a careturi cine ia? Îi ia o tilica!" decretă stănică imperturbabil și cu diminutiv intenționat. Bate rog să lași gluma, e în joc viitorul, viitorul copiilor și al Olimpiei Dumitale. Dacă ai fi mai conștient, n-ai face haz." Eu nu sunt conștient, observă cu umor stănică. Îmi pare rău, eu păzez zi și noapte, dar nu pot să fac imposibilul. În definitiv, am și eu puțină jenă. Sunt uman ce vrei, nu pot să mă duc mâine să-i vorbesc bătrânului de testament și de moștenire. E ca și cum l-aș întreba cum vrea să-i fie coșciugul. Aglaie nu se răsă deloc impresionată de parada umanitară a lui Stănică și dă-ne ordine. Să nu slăbiți din nou nicio clipă casa de dincolo, unul să stea tot prin curte, pe lângă gard, că doar e cald ca și vara, și altul să se ducă din când în când pe dincolo, să întrebe pe Costache cum îi mai este, dacă vrea ceva. Să băgați de seamă, să nu ia nimeni nimic din casă, să nu iasă cu niciun pachetel. Să mă chemați pe mine numai decât. Bine ar fi să-l trageți de limbă pe Costache, dar fin, dacă a făcut sau nu testament. Titi, incapabil de subtilități, se mulțumi să se plimbe prin curtea vecină, făcându-se căia schițe sau să privească pe pereții din odăi ca să copieze în acoarele un tablou ori o fotografie. Bătrânul nu-i dădu însă voie să stea decât lângă el în sufragerie, trimițându l cu Felix să aleagă și să se înapoieze. Într-o zi, plictisit, îl pusese să-i povestească ce-a văzut la cinematograf, unde el nu fusese niciodată. Titi, narator din plăcere, începu. Întâi arată un puț cu roată, pe urmă vine o fată cu găleată mare, apoi apar doi bătrâni, un moș o babă care vorbesc între ei, pe urmă arată cum trage fata găleata după apă, baba se răstește la ea, moșul o lovește cu un bici, apoi arată pe fata închisă într-o odaie goală mâncând un codru de pâine, apoi noapte și fata deschide geamul. ce asta? Ce înseamnă asta?" întrebă iritat moș Costache. Așa era cinematograf?" Așa e!" răspunsă naiv Titi. Dacă e așa, e urât, constată bătrânul și nu vrut să mai asculte. Bătrânul nu bănuia că Titi nu înțelegea fabulația filmelor și le confunda cu o succesiune de imagini a căror sinteză nu era în stare să o facă, fiindcă nu pricepea nici inscripțiile în franțuzește. Când filmul îi plăcea mai mult, atunci își procura un program cu desene sau fotografii de actori și le copia în pastel sau în acuarelă. Olimpia nu știu să vorbească bătrânului decât de Aglae, Aurica și ceilalți, care țin foarte mult unchiule la dumneata, ceea ce nu provocă din partea lui Moș Costache decât niște mormăituri incredule. Aurica îi vorbi de tragedia fetelor fără noroc și îi întâmplarea unei fete, nici frumoasă, nici deșteaptă, căreia un unchi bogat i-a făcut zestre, înlezindu-i măritișul. Moș Costache, și violent, și subsețigarea, dar nu-i dedu nicio opinie asupra datoriei unchilor. Aglaie înțelese că marea chestiune trebuia dezbătută direct între ea și bătrân și într-o zi se așeză gravă ca un judecător în fața lui și îi făcu această predică. Costache, trebuie să-ți vorbesc ca soră, fiindcă văd că tu nu ești prevăzător. De acum încolo suntem în vârstă și mult nu mai avem de așteptat. Este și viață și moarte. Ce speranță să mai am eu? Că mâine sapă și lopata. Bătrânul se făcut parit. Omul cu cap își pune lucrurile în regulă. Se mai îngrijește și de suflet. Doamne ferește, vine o moarte, ai văzut cum ai căzut jos. La -la lasă-mă în pace, lasă-mă -lasă în pace, strigă sugrumat bătrânul de către imposibil la aglaie. Ce să te las în pace? Spun ce-i adevărat. Dacă mori, nu știe omul unde să caute banii și să facă cele creștinești. Oamenii bătrâni mai merg pe la biserică, se mai spovedesc, își pun bani de, de o deoparte, haine curate. La, Lasă-mă las în pace, că n-am murit. Pleacă de aici, că n-am murit. Strigă din nou Livit Costache. Ca soră sunt datoare să-ți spun, tu ai avere, ai case, ai bani. Eu sunt soră și nu știu deloc de rosturile tale. Unde sactele tale de proprietate? Unde ai pus banii luați din vânzare? Ce averi ai, ce datorii, toate astea nu le știu. Poate și un străin să-ți ia tot, și eu ca sora, nu pot să zic nici pâs, fiindcă n-am cunoștință de nimic. Gândește-te că ai nepoți, e titi care trebuie întreținut până-și face un rost, iar aurica nemăritată, Olimpia și asta vai de lume. Eu de unde să le dau? Că știi ce am? pensia lui cela, pe care nu vreau să-l numesc? Flec. Datoria ta e să lași tot familiei tale. Să dai acolo două, trei mii de lei și fetei ălea, să aibă și un ban până-și o găsi un rost, că doar e fată mare. Nu ești dator tu să ai grijă de o fată care nu e a ta, nici nu-mi trece prin gând că ai să faci altfel. Însă pentru asta trebuie să faci o regulă, să-mi spui toate socotelile tale, să știu de unde să le iau la caz de nevoie. Nu trebuie să te sperie, fiindcă nu moare nimeni, dar pune ordine în afacerile lui. Din potrivă, am văzut oameni care s-au împărtășit și au făcut testamentul și pe urmă au trăit ani de zile. Ascultă, Costache, spune-mi ai făcut un testament, ceva, ori te-ai să-l faci? Treaba mea dacă l-am făcut sau nu, zise supărat Moș Costache. Încercările de felul acesta, rămânând infructuoase, Aglaie se mulțumit din prudență să amintească lui Costache că e foarte bine pentru un bătrân să-și vadă de suflet din când în când. Vax, suflet, zise stănică, față de toți ai familiei strânși în jurul canapelei lui Moș Costache în ziua de Sfântul Dumitru. Prostii prejudecăți ca să se îndoape pe popa cu băncuțe. Fugiți de aici, azi suntem în secolul progresului, al luminii. Râde de astea și copilul din albie. Aglaie se închină în semn de protest, iar Olimpia se arată vădit scandalizată, fără să fie în stare să spună vreun argument. Mășcostache, morfolinții garandinți, era atent și încruntat. Ce aia suflet?" întrebă stănică. Cu ironie victorioasă, spuneți-mi ce aia suflet. Sufletul e suflul, adică suflarea, respirația, anima, cum zic latini. Sufli, ai suflet, numai sufli, te-ai dus la gunoi. Cum adică? Puiul de găină pe care îl mâncași? Să naibă și el suflet, iar dumneata, mamă-soacră, să te duce în rai? Ori supraviețuim toți de la râmă la om, Or nu e nimic. Dar vă spun eu, pe onoarea mea, că Dumnezeu are alte treburi decât să păzească sufletul Să spun amicul. Stănic arătă pe Felix. Ce e omul? Pe mine, când eram student, m-a dus un prieten medicinist la morga unui spital. Ce să vezi dumneata? Într-un fel de maghierniță cu geamuri mari, erau vreo câteva mese de brad cu scândura subțire, puțin îndoită la mijloc și cu o gaură la mijloc, iar de o găleată. Un om cosea repede cu o îndrea pieptul și pântecele unui mort. Mațele erau violete ca niște găitane bine împăturite, iar coastele erau date frumușel de o parte și de alta și aveau seupe de sub. Pe urmă am văzut cu ochii mei cum îi arunca un camion. Unul îl ținea de cap, altul de picioare, îi legâna puțin pentru ca să le dea având și arunca deasupra ca la abator. Ăsta e omul. Sufletul? Unde e sufletul? În cap, în piept, în picior? În ce e sufletul? Mai lasă o stănică cu prostiile tale, îl mostră Olimpia făcând un semn cu ochiul că asta face rău bătrânului. Încăpățânat, stănică izbucni cu flacără mai mare ca un foc stropit cu gaz. Să-ți spun eu unde te duci după moarte, că am fost când dezgropa un mort. Să-l pună în loc de veci. Ia niște oase acolo, de pământ și părul, că părul rezistă. Moș Costache, înspăimântat, își trecă mâna peste cap, dar nemai întâlnit niciun fir de păr, respiră ușurat ca și când ar fi scăpat de moarte. Stănică nu stătu mult pe poziția de sprifor și trecut la extrema opusă, când fu singur cu bătrânul. Era limpede că inconștient, trădându-și preocupări lăuntrice intenționat, căută să-i vorbească bătrânului numai despre moarte. Iubite moșule, are și religia rostul ei, că doar n-ar fi luptat pentru ea atâția oameni superiori. De ună am vorbit și eu așa ca să-i fac sânge rău soacră mie. Dar în fond, să-ți spun drept, cred. Am văzut oameni de știință, savanți, care merg la biserică. Așa să știi. Religia și știința merg mână în mână și amândouă descoperă cu mijloacele lor credința și rațiunea. Puterea lui Dumnezeu. De când a murit relișor, am meditat adânc, mi-am scrutat sufletul și am zis. Nația noastră s-a apărat cu credința de turci, de tătari și de toți dușmani. Românul e creștin ortodox. Eu sunt român, deci mă rog și lui Dumnezeu. Și apoi știi ceva? Există forțe misterioase, domnule, pe care nu le poate pătrunde nici cel mai mare savant. Parcă ce suntem noi față de atotputernicia lui Dumnezeu? Vax. Am văzut oameni cu piciorul în groapă pe care îi condamnau toți doctorii mari și au scăpat cu slujbă bisericească. Mă bat cu pumnul în piept când am făcut mastru pentru un gerașul meu. Ce vrei, domnule, cel mai mare intelectual și e înfrânt de misterul universului și se întoarce la înțelepciunea poporului. În adâncul sufletului meu am fost una creștin ortodox, dar de aici încolo devin practicant. Am să postesc, să țin tradiția, să dau exemplu, eu ca intelectual, ca om luminat ce sunt noilor generații. Asculți unchiule? Îți comunic ceva confidențial. Mi-a spus un preot bătrân, om învățat, om sfânt, că nimic nu întărește sufletul mai mult decât confesiune. Mister mare, dar așa este, și pot să-ți dau și rațiunea științifică. he. he, he. stănică e profund, deci ce încercat dumneavoastră să-l luați peste picior. Vreți să spun rațiunea științifică? Orice o mare conștiință morală, că aceasta ne dosebește de animale, care ne apasă oricât am căutat să facem noi pe peze Vengi. Bună oară! Am avere și am lăsat pe altul să sufere. Atunci conștiința mă muncește fără voia mea și mi-intoxică sângele. Dacă însă spun duhovnicului, Prea sfinte, am făcut pe cutare să sufere, sunt un păcătos. Se descarcă conștiința, se purifică sângele pe legea mea. De-aia trăiesc babele adăta, Apoi mi-a mai spus părintele și altele și într-adevăr că are dreptate. Omul strânge până la o vreme, dar apoi nu mai are niciun sens să adune. Ce o să mai trăiești? Să zic 15-20 de ani, ca mâine te îngrop, gândește nică în sine. Copii n-ai, purcel n-ai, cățel n -ai. Aruncă, domnule, bani în dreapta și în stânga, petrece, făți poftele. Că asta e creștinesc, fiindcă trăiește un negustor român după dumneata și te binecuvântează. De altfel, ești o lege economică. Bogăția înseamnă circulație. Intră în circulație, domnule. Adică ce urmărești dumneata, hai... După o viață de economii, ca după o existență călugărească, să vie soacră mea și să-ți ia tot și să petreacă ea cu averea dumitale. Evident, e sora dumintale, dar ea a avut partea ei și Dumnea a avut-o pe a dumitale. Fiecare a avut talentul lui, cum zice la Sfânta Scriptură. Dumnea ta fost o muncitor de ispravă. Ai sporit talentul. Deci e meritul dumitale. O să fie titi să se răstoarne picior peste picior, în fotodurile dumitale și o să-ți mănânce cu femeile ce ai strâns o viață întreagă prin muncă cinstită. Așa e viața. Bătrânul înțelegea foarte bine manevrele și ale Aglaei și ale lui Stănică și nu se lăsa intimidat sub raportul pecuniar. Veșnica amintirea morții însă începuse să-l înfricoșeze. Odată, cu limpezimea creierului, dispăruse euforia și se încuibase spaima. Nu se gândise niciodată la moarte, nu mersese la biserică, nu avusese nicio convingere nici într-un fel, nici în altul, deoarece sufletul tot îi fusese absorbit în realitatea existenței. Moș Costache credea în adevărul cărămizilor din curte, al tutunului, al banilor din pachet și nu putea să-și închipuie nici raiul fără aceste elemente. Frica lui era obscură, instinctivă și era însoțită, mai ales de ipoteza halucinantă, că s-ar putea să vină o clipă în care tot să-l jupoaie, să ia totul, să-l scoată din casă, în vreme ce el vede și nu se poate mișca. Astfel se înfățișa moartea lui Moș Costache, ca un furt total, agravat cu paralizie generală și eternă. O mai mare pedeapsă decât să vezi asta și să nu poți face nimic, nu îi se părea că poate fi. Noaptea visa că vrea să fugă Dar e ținut în loc de noroaie vâscoase Sau de o stranie a membrelor inferioare Ori visa că se ceartă cu aglaie și cu copiii ei Visa că hoții îi legau picioarele cu frânghia Că pica de sus cu capul în jos Mai des visa gândaci mulți, mari și negri Când se culca după amiaza Vedea mereu un dric cu mulți cai trecând peste el Deși la începutul lui noiembrie Vremea se strică și ploi mărunte, fumegoase Întristară orașul Moș Costache, devenit tare din frică, își puse în gând să iasă din casă. Pentru asta avea nevoie de precauții mari, ca nimeni să nu-i fure banii. Găsi într-un dulap un fel de pânză tare, cam ca aceea din care se face foaia de cort și o două să-i facă un săculeț bine cusut cu un cordon la gură. Tot îi dădu în sărcinarea și de a-i face în spatele pantalonilor un buzunar interior închis cu trei nasturi. Lucrul O.T.D. era foarte satisfăcător, însă, spre mai multă siguranță, bătrânul mai trase o cusătură cu sibiaș, străbătând chiar stofa. În pungă răsturnă mărunțișul de argint, pe care îl ținea de obicei în casă, în cutia de tinichea pentru nevoile zilnice, iar în buzunar îndesă pachetele cu hârtii ca nu cumva să se deschidă nasturii prin deschizătura de sus a buzunarului și cu cele două ace de siguranță, iar peste mijloc se legă cu o lată, nu purta niciodată bretele. Așa a ieșit în oraș de mai multe ori Moș Seara însă își punea săculețul supernă și pantalonii sub saltea. Văzând că bătrânul pleacă de acasă, stănică se hotărâ să-l pândească, mai mult din curiozitate decât din vreun interes și a avut norocul să prindă momentul când bătrânul ieșea din casă. Deși era orele 5, afară era întuneric și cea udă Împiedica vederea la distanțe mari Înverit într-un palton gros și verzui de vechime, pășind mărunt Bătrânul mergea cu capul în jos, privind când la dreapta, când la stânga O olos spre Sfinția Apostoli, apoi ieși la pod, stătu puțin la îndoială Te pomenești, Ghiujul, își zise urmăritorul, că merge după aventuri erotice O, -o pe calea victoriei spre poștă, se duce la o bancă, l-am prins Gândi stănică, apoi urcă pe bulevard în sus, trecu la statuia lui Brătianu și se opri în fața unei case cu etaj, peste drum de Ministerul de Domenii și Agricultură, privind ceva pe zid. Ce dracu caută ăsta? Se miră stănică. Te pomenești că are vreun avocat. După oarecare ezitare, bătrânul dispăru înăuntru. Stănică se apropie iute de casă și văzu că pe zid se află firma unui doctor. Ei, comedie! Fără a mai sta la îndoială, se urcă hoțește pe scări și ajunse la vreme spre a vedea că bătrânul intrase chiar în apartamentul doctorului și nu în altă parte. Împun capul care o boală ascunsă din tinerețe și se mai tratează. Încântat de descoperire, stănică nu mai așteptă ieșirea bătrânului și se întoarce repede cu tramvaiul casă, adică la aglaie. Nu știți unde se duce Moș întrebă el țățător, Unde? La doctor! Să știți că are o racilă secretă. N-are nimic, îl asigură Aglaie. Îl cunosc eu bine. Toată viața a fost sănătos. A devenit grijuliu. Bănuia la Aglaie era cea adevărată. Începând să iubească viața, bătrânul voia să știe bine ce boală are și fiindcă avea impresia că doctorii aduși în casă îl mințeau, își puse în gând să consulte el un neprevenit. În același scop întrebase pe Felix ce doctor e mai bun și mai ieftin. Doctorul la care intră plăcu bătrânului, avea mină serioasă, ușor încruntată a unui om de 50 de ani, vorbea puțin și grav, dar cu multă politețe și chiar bunătate. De ce suferi dumneata?" întrebă el pe Moș Costache. Nu sufer de nimic. V vreau să știu, fiind în vârstă, dacă sunt sănătos și ce trebuie să fac ca să nu mă îmbolnăvesc." Foarte frumos, sunteți prudent. Vă rog, dezbrăcați-vă."